פרק סג מזמור לדוד, בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, אי לי אתה, אשחריך. צמאה לך נפשי, קמח לך ושרי, בארץ צייה, ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך. כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחון כן אברכך בחיי, בשמך אסח אפיי, כמו חלב ודשן תשבה נפשי, ושפתי רננות יהלל פי. אם זכרתיך על יצואי, באשמורות אהגה בך. כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך ארנן. דבקה נפשי אחריך, בי תמכה ימינך, והמה לשואה יבקשו נפשי. יבואו בתחתיות הארץ, יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו, והמלך ישמח באלוהים, יתחלל כל הנשבע בו, כי ייסחר פי דוברי שקרו.